Rugăciune pentru taina și porunca sfințirii, Doamne Iisuse Iispoase, mirile cel ceresc, Domn al cerului și al pământului, Te iubim, Te slăvim și îți mulțumim, fiindcă taina și porunca sfințirii pentru ucenicii și credincioșii Tăi ai rânduit. De aceea, fericit și sfânt este Cel ce are parte din vierea cea din tâi, pentru că devine fiul al învierii, căci pește aceștia moartea cea a doua nu are putere, ci vor fi preoțai lui Dumnezeu, adică neam sfânt și preoțesc. Ei vor împărăți cu tine mii de ani, adică vor trăi ca fierea împărăției. De această înviere vor avea parte sufletele mucenicilor, ale cuvioșilor ale ucenicilor și ale dreptilor tăi. Ei nu s-au închinat fiarei și nu au primit semnul ei pe frunte și pe mâna lor. De aceea făgăduința ta ne-ai dăuit. Îmi veți fi pe și neam sfânt. Ucenicilor tăi, taina Sfințirile arătat când la față pe muntele taborului tăi schimbat. Și s-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele. Și veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina, Pentru că porunca sfințirii este a celor aleși Și a separărilor de cei care se osândesc. Cine e nedrept să ne dreptățească înainte? Cine e spurcat să se spurce încă? Cine este drept să facă dreptate mai departe? Cine este sfânt să se sfințească încă?